«Моя мама їх колись так любила». Звичайно, усміхнулася Тереза і простягнула кілька сонячних гілочок. «Дякую. І вам дякую, що ви є в цьому світі». Тереза підійшла ближче до жінки і міцно обійняла її. «Знову телефон. Сергій. Ти вже зібралася?» «Ще ні, але вже рухаюся додому». Тереза усміхнулася Сергієвому голосу в телефоні. «Тебе провести?» «Ні, я сама». «Може, усе ж я з тобою?» – перепитав Сергій. Я повинна сама. Я не тікаю. І я повернуся. Знаю, але ж у двох краще, ніж одному. Так, я знаю. Але те, що я їду сама, не означає, що ми не разом. Правда? Правда. Ти ще мене не розлюбив? Тобто? Тепер ти знаєш усе. Тому тепер люблю тебе ще більше. Тебе зустріти, коли вертатимешся? Ні. Я сама, передражнив її Сергій. Сама розсміялася Тереза. Добре, добре. Сама той сама. Я заїжджав до вас сьогодні, залишив Марусі ключі, бо ж раптом ти приїдеш, а мене не буде. Не залишатися ж тобі на вулиці. Зима, холодно. Які ключі, не зрозуміла Тереза? Від нашого дому. Стою в тебе на могилі. Від моїх колишніх розкопувань нічого не залишилося. Вона все прибрала. Певно, ще тоді, одразу. Ти дивишся на мене з пам'ятника. Ти й начебто не ти. Підходжу ближче, сідаю біля тебе. Проводжу долоною по викарбуваній щоці. Знаєш, думала, що не зможу прийти сюди більше. Змогла. Що ж тобі розказати? І чи треба тобі того? Те, що тобі потрібно, ти знаєш. Дякую, що ти був. Шкода, що так, але було, як було. Твоя смерть не забере моїх спогадів про тебе. А ти? Ти і так ніколи не був моїм. Дякую тобі за яблуко і за любов. Хай вона була якась така пошматована, пошрамована, немов спина обескриленого янгола, але була. Дякую тобі за неї. Ти не повіриш, ми не самотні на цій планеті й у наших містах. У нас у всіх є схожі спогади про наших рідних, які вже не з нами, про стосунки, яких нема» про зорі наших дитинств і про яблука, що гупають у далеких і близьких садах. У нас є старі світлини і гіркувато-солодкий досвід мовчання та слів. І те, що ми схожі, не страшно. Страшно не хотіти приймати це і жити далі під гупання тих самих яблук того самого саду, бо важливо не те, чому не склалося там, а те, чи складеться тут. І хай яблука матимуть схожий смак, це все одно будуть інші яблука з іншого часу та інших рук. Обійняла. Здалося, що тебе. Насправді холодний камінь. Обійняла міцніше. Не ти. Тепер можна плакати навзрид. Тепер ти чуєш. Аби лиш знов не забрали. Я здорова. Просто так багато залишилося невиплаканих сліз і несказаних слів. Я принесла тобі щось. Витягаю із сумки яблуко. Кладу обережно, аби не сполохати квіти на твою могилу. Йду не озираючись. Вітер наздоганяє мене і штурхає між лопатками. Зупиняюся на хвильку, дивлюся на небо. Це треба було зробити давно. Відпустити. Це не страшно, бо я завжди зможу згадати о той дощ і... Ти ж не проти, якщо я іноді згадуватиму про тебе». Епілог. Вона дивилася на місто і дивувалася. Їй воно здалося майже своїм. Ні, не здалося, воно її, це однозначно. Вчора пізно приїхала, то встигла роздивитися лише кілька ліхтарів з вікон нічного таксі. Сьогодні подивиться на нього уважніше. Вулиці, дерева, будинки, коти, собаки, люди... Хто зна, можливо, за кілька днів вони зрозуміють, що вона тут хоче залишитися і бути своєю. І з нею вітатимуться, вона вітатиметься з перехожими, що будуть не просто випадковими, а добре знайомими. Вона повинна стати частинкою цього міста, бо їй більше нема куди тікати. І хто знає, Можливо, тут вона вперше закохається, і це буде не ефемерна любов з віршів, а справжня, від якої хочеться жити і шаленіти, плакати і сміятися. Така, щоб як океан, в якому тебе крутить і невідомо, чи вцілієш. Він повільно пив каву на літнику. Починалося літо. Скоро його місто спорожніє аж до вересня, доки галасливі зграйки студентів знову не заповнять його своїм сміхом і милими теревенями.